الله اكبر الله اكبر يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِن الْحَمْدَ لِلَّهِ إِن الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihi Allahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu faqad ballagha ar-risala wa adda al-amanata wa nasaha al-umma tërkëhum alë mëhajjëtë l-bydai leyluha ka nëhariha... la yazhigu anha illa halik... fa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi... wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin... wa ala s-sahabati ajma'in... wa man s-laka tariqahum... wa iqtada bi hedihim ila yawmi d-dini wa ba'ad. Falandarim et ita koin zotit tamad kriu se të toka s'detyve vetëm Allahun e falenderojm vetëm Allahun e madhërojm me emrin e Allahut kemi lind me emrin e Allahut jetojm me emrin e Allahut ndahmi peksaj donjaja në momentin dhe në kohën që ka caktuar i Madhi Zot te bareka wa taala paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi vulën e gjithë pejgamberve Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, pa që dhe mshira azotit qoftë mbi familjen e ti, mbi shoket e ti, dhe mbi të gjith ato të cilët pasojnë dhe ndjekin rrugën e ti dherin ditën e gjukimit. Të ndëruar besimtar, personaliteti i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, i cili para që të vërtytet më të mdhajë njërzore, i cili marë të shambull në të gjitha përjudat historike. Allahu Gjelle wa Ala është aj i cili emgriti, lart, e ngriti lartë në derin e Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem. Andaj edhe të njohurit me personalitetin e ti sallallahu aleyhi wa sallem, është qeshtje dhe është qelsë i shpetimit në dunja, për dhe nahiret nesër kur dalin parat madhizat të bareke wa taala rrugën e ti e ndjekin gjith ata njerëz, të cilët kajnë zamëra të pasë tërta, ndërsa refuzojnë e refuzojnë njerëz e smutë dhe njerëz e prishtë, thëtë Allahu Gjellë o Ala, ju rridun, ju rridun e li utfi unurë Allahi bi afuahihim, wa Allahum u timu nurihi wa le u këriha l'kafirun. Pa besimtarët, dëshirojnë që ta fikin dritën Allahot azzëvëgjel, dëshirojnë që ta fikin nurin Allahot azzëvëgjel, por Allahu Gjellë o Ala, Ka me e plëcu këtë nur, ka me e qunë vend këtë dinë dhe nëse o rejnë papasimtaret, o rejnë qafirat. Po oju musliman, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, kur nuk i linden fëmi, disa njerëz u gëzuan, duke thënë, duke quajt hua lë ebëtar, se do të ngel i pa përmandur, sepse nuk do të ketë kush dhe të të rëshëgaj. Por Allahu gjelle wa ala, jazbëriti a jetin koranorë, Ina atajna ke lkahu thërë Thësolli li robbi ke wanherë I në shani e ke hua l-abëtërë Ne të kemi dhanë të mira të pa numërë ta Andaj, falu për hirtë zotit bën kurban Dhe të për, do të ngelin ata pa, besimda, pa besimtarit Pa besimtarit do të ngelin të pa përmandur Po jo musliman Po ashtu duhe thotë Allahu Gjelleho Alaa Wama anzalna alejkelkitabe illa litubayina lahumullezina ihtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqawmin yu'minun dhaat e çta kemi zbrit ty o muhammed nukë gjë tjetër vetëm çtu ashqarosh njerëzve për atë çka janë ndal dhe janë largu wa hudaw wa rahmatan liqawmin yu'minun dhe ky libër për Kur'ani është udhëzues, është mëshirë, rahmet për popullin që besojnë për popullin besimtar, gjithë ato vëllezër të ndëroruar, gjithë ato që e kanë ofenduar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, janë zhdukur, civilizimi i ka shkelur, ndërsa historia i ka harruar, ndërsa emri i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam çdo ditë, çdo ditë e përmenden mbi 1 miliardë e gjysëm musliman. Së aqë zemëra janë të përmaluara për këtë dashur të zotit sallallahu aleyhi wa sallem dhe s'ka dëshim se gjithë armiqt e ti do të zhduken dhe do të harohen pra të ndëruar vlezer Allahu është aji cilin griti lartë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem dhe s'ka dëshim se ata njërës të prisht qëre mundohen ta përqeshin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që mundohen ta ofendojnë kët din, që ta ofendojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do të jenë të poshtruar në dhunja, do të jenë të malkum dhunja për në ahiret, nëse kur çndrojnë para madh të madhit Zot të barekuta ala dhe jeni dëshmitar dhe e dini para disa des se, se arë meç të Allahut azawjal, ar mist excitement se çfar filmit të ndit kanë shpif ndaj Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem, por kjo dhët jetë shkakë dhe sebebë, ku me amënin Allahut azzawajel, me mira musliman do të pranojnë dhe do të pranojnë këtë din të Allahu jalla wa ala. Nese musliman nuk janë gjendje të mbrojnë, ndërën e Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem, ka me mbrojtë Allahu jalla wa ala. Pojo glezër, trasë me tohetë, Nga Aisha radiallahu anha, atani al-Gjibril, fe kala kaleptu me shari kal arda, o me gharibëha, fe lem ara rajulan afdal min Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Tras më tonë nga Aisha radiallahu anha, thët, erdhë Gjebraili dhe alajmëroj pejgamberin sërëm, se kam shëtitur lindjen dhe përëndimin, dhe nuk kam par njëri më të mirë se sa Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Të nënçmohet njëriu me i dashuri Allahu të zëvajelë. Në në qmohë dhe të përqeshët, njëri umë me i dashë të një i Zotit sallallahu aleyhi wa sallem Ska dëshim, se dhe të i përshëtrohen ata njërë tjilet i dhajnë vetës këtë të drejt Disa shembuj, kur Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem është ofënduar në mkohën sa ishte i gjallë A i dashë të një Zotit sallallahu aleyhi wa sallem Thotë Allahu të barikë vë taala Fas dha bima të umeru Wa a aridu anil musherikin Inna ke fejna publikojë haptas atë që ne të kemi urdhruar ty o Muhammed dhe largoju prej pabesimtarëve prej mushrikve inna kethej inna ke anil mustahëziin ne do të mjaftojmë ty, do të jemi pranë te ndaj atyre që të përqeshin, ndaj atyre që të ofendojnë dhe zërë të ndërruar Me këto ejetë Allahu Gjelle v'Ala i drejtohet Muhammed sallallahu aleyhi v'asallam në mënyrë të hapur që ta proklamojë islamin pas një periudhe 3-vjeçare që e dimë të gjithë që ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim 3 vite ka thirr në mënyrë të msheft. Transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke kaluar pran disa njerëzve në Mekë, duke kaluar pran disa njerëzve në Mekë dhe filluan disa njerëz filluan që të ashtyrin Mohamedin sallallahu aleyhu sallem. Disa njerës filluan që të ashtyrin Mohamedin sallallahu aleyhu sallem, duke thënë se kësht a i njerë ju i cili po thëtë se po i vjen Gjebraili, se po i vjen Gjebraili dhe se a i po ka shpaljen për i Zotit. Po, Jovlazer, lë hadithën e një ofshem të Enes Ibni Malik radiallahu anhu, Sa Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke kaluar pran disa njerëzve, duke kaluar në Mekë dhe filluan që ta nënshmonin dashurinë e Zotit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë se ky është ai njeriu që mti po i vjen shpallja prej Zotit së më të Xhebraili. Dhe filluan që ta shtyhin sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë moment Xhebraili alaihi salam i shtyn ata dhe aq herand lëndahen sikurse mu pas mu pas mu pas dëmtu për ndonjë mjetë i shpërthyës. Pas kësa i vlezër të ndëruar, i zbret a jetu që e cekëm maherët, fasda bima të mëru, vo a a rido anil mushërikin, inna kethejnake anil mustahëziin. Publikojë haptas o Muhammed, atë që ne të keme urdhruar, dhe largohu prej mushërikeve, inna kethejnake anil mustahëziin. Ne të mjaftojëm ty ndaj atyre që ty të përqeshëm. Si ka perfunduar gjendja e Abu Lehebit, si ka perfunduar gjendja e Abu Zehlet, i cili ka qen farefisi më i afërt i Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam dhe e kanë emëruar me këtë emër për shkak të ngjyrës së zjart, të fytyrës së tij, edhe pse ka qen farefisi i tij nuk i pëngonte, pëngon që ta pëngonte nipin e vet Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Dhe sa herë që Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam u ngrit dhe i thrit të njerëzit i pari ajë që e kundër shtonë të ishte Ebu Gjehli. Nuk ka asë një solmë që e shmarë kundër Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, e që Ebu Gjehli të mos jetë nga të parët. Kur Allahu Subhanahu wa ta'ala e urdhëraj Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, që të thres në fejtë kër ju shpal ajeti, wa ndhir ashire të ke l'akrebin, e telhi që vërejt janë të farëfisit të ndë me të afer, dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, unë grit në kodrën së fa, dhe filloj të thras njerëzit me fise, o pas ardhësit e fahras, o pas ardhësit e adit, o kure ish, edhe kureshitet e kështu më rrallë dhe mendoni, qka mendoni, thot ju, nese unë ju njoftoj se mbas kësaj kodrë, gjindet një grupë, një kalorës, grupë kalorës që do të ju sulmonin, a do të me bësonin thoin po se ti gjithmonë e ke thënë të vërtetën e ke thënë të drejtën atëherë thot un jam i dërguar i Allahut Azza wa Jall për t'u tërhequr juve vëmendjen nga vuajtjet e mëdha dhe nga dashkimi i cili ju pret nëse ju nuk keni më punuar me, punu me librin e Allahut Azza wa Jall nëse ju nuk keni më ubind Allahut te bareka wa taala boyu po, lazer Si qdoherë për sëri, abu lehebi, një i pari që e kundër shtonë të Muhammedin s.a.w. dhe zbretë surja e njofshme, të bët jeda abu lehebi vë të bë, ma aghnaën hu malu hua ma kësebë, se asla narën dha të lehebë, wa mërëtuhu hëmalët të lehatabë, fiji diha hablu min mesadë, ishkatru më qoftë ma abu lehebi, se ajmë ishkatruar ma aghnaën hu malu hua ma kësebë, nuk do të ketë dobi asgjë pasuria e tij si as la anar an dha talehab ai kam u hedh në një zjarr të të, të forë, të fuqishem, uëmërë atuhu hëmmalët e lëhatabë, fiji diha haplu mimë mesadë, edhe gruja ati e ndyt e poshtër e cila, hithë të gjdo ditë, hithë të fërra, pra në borit të shtëpisë, edhe pejgamberi sallallahu lehe sallam, dhe jo kam ju nga rëku, kam ju lidhë një litari, për qafë të saj, dhe kam ju jenë një zjarën të repë si shkak i asaj, për nënçmimin që a bëjke pejgamberi sallallahu a.s. Për ata u jë vëzër, Allahu gjellë vë ala, dhjeni se ka me mbrojt në derin e Muhammed sallallahu a.s. Allahu azzawajllë ka me mbrojt në derin e Muhammedit a.s. Në kohën e pejgamberi sallallahu a.s. Një njëri e pranun islamin dhe pranun, vetën për sy e faqë, vetën për formalitet, formalitet, për mi ble muslimanë, Dhe pas një kohë, dhomson, mson, mson diçka nga libri i Allahut Azza wa Jalla. Dhe pas një kohë lshon dinin Allahu Teala. Lshon këtë fe. Dhe fillon të shpif për Muhammedin Sallallahu Alei ve Sallam. Dhe nuk e zgjat shumë Allahu ja merr shpirtin dhe vdes. Dhe kur e vrorosin, kur e vrorosin në varr, nuk mundën më asht i trupin e tij në the. E djeshin trupin e tij të zbulun. Si form në formën e nçmimit dhe denimi sa matran si shkakja saj që ka bëkundër për pegamber sallallahu a.sallam për ata hu ju vlezen Allahu subhanahu wa ta'ala është aji që li e kanë grit nderi në Muhammedit alayhis salam Allahu është ai i cili ka mëmbrojt nderin në Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe lutim Allahun azza wajel të na forcojnë vetë të punojmë ato cilëta e pasojnë me sinqeritet rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam lutim Allahun azza wajel më nefal gjunahet tona lutim Allahun azza wajel mi poshtru gjithatë ato cilëta e nënçmojnë dhe ofendojnë nderin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam lutim Allahun subhanahu wa taala ashtu siç na ka bashku i madh i Zot në këtë dhomja Allahu na bashkoj gjithë në shkollë meta la art e xhenetit shkallën e firdausit wa ahru da'u ana in alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم دمير اعداء الدين اللهم دمير اعداء الدين استجب دعاءنا برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم طهر قلوبنا wa shtur'i yubana wa shfi mardana wa qdi'i dyunana wa bayid ujuhana yowma tab yed ujuhana wataswad ujuh Rabbana zhlamna anfusana wa ilam taghfir lana watarhamna lanakunana min al khasirin qala ta'ala inna Allahi amur bil adli walihsan wa itai dhi alqurba wa inhani alfahshai walmonkeri walbagh ya'idhukum lakallakum taghkaroon 113. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 114. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون